E allora, siamo al telefono con Chiara. Ciao. Un saluto a tutti e a tutte. Allora, eh, avete preso questa decisione, devo dire coraggiosa, di incontrare fra molte virgolette i cattolici integralisti, okay. appunto. Eh, stiamo parlando dei consultori, stiamo parlando della regione Piemonte e ci vuoi raccontare che cosa avete fatto. Sì, in Piemonte sta accadendo più o meno quello che che sta accadendo nel nel Lazio con la letargia, nel senso che a ottobre è stata approvata una delibera che è passata sotto il silenzio più eh, più assoluto, si chiama protocollo Ferrero ed è stata scritta dall'assessora alla sanità regionale del Piemonte Caterina Ferrero ed è appunto una delibera che prevede l'ingresso del movimento per la vita nei nei consultori. Eh, non appena si ha avuto notizie insomma di di questa cosa tutte le realtà eh, femministe, i gruppi di donne del della città hanno cercato di di mobilitarsi insomma per per capire se se si poteva ancora fare qualcosa a a riguardo. Purtroppo così non è perché la delibera è passata, però sicuramente eh, si sono dati una serie di passaggi mobilitativi importanti che almeno hanno fatto in modo che la notizia uscisse venisse insomma eh, allo scoperto venisse eh, affrontata eh, ci sono stati dei presidi dei volantinaggi noi come media stiamo anche eh, facendo un video inchiesta sulla situazione abbiamo volantinato e attaccinato nelle scuole nei mercati fuori del, eh, dei consultori abbiamo anche cercato di intercettare le operatrici stesse che lavorano dentro a questi luoghi per capire quale fosse il loro eh, pensiero a, a riguardo. Eh, la Casa delle Donne di Torino ha anche presentato un ricorso al TAR con procedura d'urgenza per eh, chiedere il ritiro eh, della della delibera in quanto eh, si eh, si trova in totale opposizione alla legge 194 perché come ben sappiamo all'interno dello statuto nazionale del movimento per la vita, tra le varie finalità c'è proprio quella dell'opposizione alla legge 194, allora non si capisce come eh, questi personaggi possano entrare in eh, dei luoghi, insomma, che sono nati per le donne eh, e proprio per applicare, insomma, una legge che anche insomma se, se non ci piace fino in fondo, eh, permetta almeno, insomma, di per iscira interrompere la la la gravidanza in luoghi sicuri, in luoghi pubblici e, e gratuitamente e permette comunque la libertà eh, di scelta. Eh, sono partiti anche questi corsi di formazione per eh, il movimento per la vita, eh, fa loro li fanno tutto l'anno li hanno sempre fatti, però ovviamente in quest'autunno erano iniziati quelli che eh, presumibilmente serviranno eh, poi per i volontari eh, che dovranno entrare nei nei consultori e eh, abbiamo insomma deciso di provare a infiltrarci dentro queste sedi scrivendoci e partecipando a due dei quattro incontri che che erano stati eh, preparati e devo dire che è stata un'esperienza a dir poco terrificante. Dannacciante, <ride> immaginate state coraggiose. Sì, sì, sì. Ne, ne, ne, ne, le cose conseguenti sui, sui nostri stomaci non sono eh. state non so sapere poco, però ci sembrava importante riuscire anche andare a andare a capire come si stavano muovendo loro e perché appunto anche uno dei dubbi e delle perplessità che lo stesso ordine dei medici di Torino e il collegio delle ostetriche di Torino oppose era proprio sulla questione della formazione. Eh, infatti nel nel protocollo Ferrero c'è scritto che i volontari del movimento per la vita potranno si poteva venire affidata la prima accoglienza delle donne indifferentemente dalla presenza anche del personale eh, dire, strutturato dentro dentro il il il servizio. Eh, non si capiva anche bene che tipo di formazione avrebbero ricevuto e oltretutto non essendo delle figure professionali specifiche non sono nemmeno tenuti al segreto della al segreto professionale quando a mantenere la la privacy. Siamo andate appunto a sentire che tipo di che tipo di formazione anche a vedere che tipo di uditorio, che tipo di composizione sociale eh, c'era dentro quei percorsi eh, dentro quei percorsi formativi. E insomma, mh, per per alcune cose non siamo rimaste sorprese, ecco, perché anche come avrete avuto modo di leggere dal racconto che stiamo facendo circolare sul blog e eh, l'età eh, erano per la maggior parte donne in età eh, tra virgolette avanzata, 150-60, anche settantenni. Eh, nel nel primo incontro un po' meno, ma nel secondo vistosamente alto borghese, comunque eh, insomma in pellicciate, gioiellate, molto abbronzate, tra l'altro una la sede del movimento per la vita qui a Torino si trova in Crocetta, che è uno dei quartieri, insomma, più chic, più ricchi della della nostra della nostra città e al di là insomma dei contenuti che che ci potevamo aspettare rispetto al, alla alla questione le cose più raccapriccianti sono poi venute dal dai relatori dalle relatrici che erano presenti a quei corsi di formazione che sono poi la direttrice della neuropsichiatria infantile di Torino piuttosto che eh, medici, altri medici della mangiata lì di Milano, insomma nomi non i nomi grossi, nomi Eh, importanti che hanno affrontato la questione dal punto di vista scientifico con una banalità e una superficialità eh, allarmante, nel senso che anche che i dati che, che citavano non si capiva bene da da dove fossero eh, presi, i riferimenti erano eh, assolutamente vaghi, si parlava di alcuni dati raccolti in Finlandia negli anni 80 e secondo i quali tutte le la maggioranza delle ragazze che eh, abortiscono nel corso della loro vita poi si suicideranno ah, eh, per colpa di questo gesto, eh, piuttosto che tutto una serie di discorsi che vedono eh, la figura femminile che è totalmente assente, ormai inesistente per come la intendiamo noi, nel senso che la donna non c'è mai, c'è sempre solo la mamma, eh, indipendentemente dal fatto che si parli di una donna incinta o di una donna che onne in attesa. L'uomo è sempre il la figura protettiva, il sostegno economico e la coscienza della coppia naturalmente eterosessuale, eh, insomma, sancita dal dal vincolo de, del matrimonio e ed è sempre quello che in qualche modo si oppone anche alla scelta eh, poi di, di abortire della donna. Si parla poi di conseguenze drammatiche per questa scelta sono stati elencati nell'ultima lezione anche tutti eh, i sintomi e tutte le conseguenze fisiche e psichiche che eh, una donna secondo loro eh, ha nel momento in cui decide di abortire. Tra l'altro uno di ultimi incontri a cui abbiamo partecipato si si chiamava proprio il pensiero del del bambino, del figlio, del corpo. Il pensiero dopo, del feto, magari. Dopo dopo dopo la morte, esatto. Un'altra delle cose aggiacenti che abbiamo sentito è che era appunto per superare questo senso di colpa che una donna si si troverebbe ad affrontare dopo l'aborto è e di eh, comprare un peluche o un cuscio o comunque un oggetto così eh, che rimande in qualche modo a una figura infantile di portarselo con sé in modo da riuscire ad affrontare insomma questo sono sono un po' di di esempi rispetto alle cose che che abbiamo abbiamo sempre che ci siamo sentite insomma di di raccontare di di far uscire eh, pubblicamente eh, abbiamo pensato anche di scrivere insomma allora nei medici degli psicologi di scrivere ai giornali anche per insomma cercare di muovere anche un po' le coscienze da da quel punto di vista perché anche <coughs> come parlano dei consultori del personale medico, parlano dei consultori come se fossero degli abortifici, nel senso che il loro il discorso che fanno è nel momento in cui una donna entra, eh, immediatamente gli viene messo in mano il certificato per abortire, i fogli, eh, insomma per per fare le pratiche, come se in consultorio già una donna non dovesse, insomma, fare tutta la trafila delle dei colloqui, delle visite e eccetera eccetera. Quindi è bene che anche le persone, voglio dire le persone pubbliche, le strutture pubbliche che se poi si ritroverà a lavorare con loro abbia ben chiaro con che tipo di ideologia si si ritroveranno a a lavorare. Più volte naturalmente le donne sono state eh, citate come assassine nel momento in cui decidono di abortire, perché l'aborto è un omicidio ed è una colpa che una persona si ritroverà insomma in ser per per la sua esistenza. Quindi il lavoro che stanno cercando di fare è proprio quello di non di intervenire, niente. insomma, in maniera pesante eh, in un momento in cui, insomma, sappiamo non è mai facile per per nessuno e quindi in una situazione magari di difficoltà o o di dubbi inserirsi così pesantemente nella coscienza, nell'affettività, nei sentimenti delle persone non è non è insomma, non è cosa da poco. Tra l'altro è notizia di questi giorni. Adesso poi appena avremo del materiale a riguardo ve lo inviero che il direttore del del Sant'Anna che è insomma a Torino, l'ospedale è un simbolo anche delle eh, delle lotte per per i diritti, per l'autodeterminazione fu occupato alla fine degli anni 70. Ci sono insomma le ginecologhe e le mediche che sono un po' il nostro punto di riferimento. Bene, visto che a fine febbraio e eh, finiscono eh, sostanzialmente le eh, terminano eh, le, le direzioni sanitarie eccetera perché poi il presidente della regione corta metterà dentro il suo personale comincesserci un rimescolamento diciamo anche eh, tra le persone che fino a a pochi giorni fa potevamo considerare in qualche modo come degli alleati. Il direttore del Sant'Anna, che è un ex di avanguardia operaia, ha la, poche settimane fa firmato una convenzione con le figlie di Maria, che è un'associazione cattolica anti-abortista che fa parte di Medefeder Vita Piemonte che si occupa della sepoltura dei feti. Quindi il direttore del Sant'Anna oh, ha firmato mio. una convenzione con questi personaggi in cui dice che sarà l'ospedale stesso a farsi carico di informare le donne che si trovano a interrompere una gravidanza dentro al Sant'Anna di questa possibilità di seppellire il il feto che naturalmente per loro è già voglio dire un bambino, è già una una forma di eh, di di vita, eccetera eccetera. Ora sappiamo che le ginecologhe e le medici si stanno muovendo non tanto per opporsi a questa cosa che ormai anche lì è passata, però per cercare di scrivere un regolamento interno in modo da ribaltare un po' il gioco da questo punto di vista, perché appunto, cioè il lavoro che sta cercando di fare il movimento per la vita e le parti politiche con cui si è alleato nella scorsa campagna elettorale è proprio di incidere su ogni momento, no? Il pre, il durante e il dopo, quindi prima ti eh, prendo in carico nel consultorio, ti faccio il lavaggio del cervello, ti faccio sentire in polpa, eccetera, eccetera e poi ti vado a ripescare anche all'ospedale con questa e eh, fantomatica consulenza spirituale, così la chiama, in cui bene ha deciso di abortire, però comunque reintervengono nuovamente dicendoci che forse perdere il tuo eh, embrione fosse perdere il feto, eccetera eccetera, quindi la situazione è veramente preoccupante. E andecs, insomma, vedremo di di capire anche meglio rispetto a questa cosa che cosa che cosa si si può fare, questo che naturalmente chiediamo a tutte di cercare di farci colare e tutto possibile il materiale perché eh, devo dire che il il racconto non l'abbiamo edulcorato e addolcito, ma quello che abbiamo sentito in certi casi è stato anche peggio rispetto a quello che abbiamo scritto. Però eh, insomma, ab abbiamo stiamo cercando di andarci cauto per appunto, volendo farlo uscire eh, anche pubblicamente, magari sui sui giornali, no? non vorremmo che poi ci venissero addebitate insomma accuse non avremmo insomma magari abbiamo sentito male ecco mm -hmm. siamo sicura di no però ecco Senti, ma voi avete deciso sì. di non intervenire, di non uh, smascherarvi a no, questo punto con informazioni? No, no, no. No, no, no. In passato okay. c'era già capitato di partecipare a delle cose, insomma, però con un obiettivo di contestazione, ecco. Uh -huh. Questa volta qua abbiamo deciso di, In insomma, filtraggio. stringere i denti e tener uh -huh. duro per perché veramente volevamo capire cioè come si stavano come si stavano muovendo, perché oltre al alla questione della formazione, ovviamente stando lì abbiamo potuto così carpire anche altre informazioni certo. rispetto ad altri movimenti che stanno facendo dentro eh, insomma, dentro al solco che che traccia il protocollo Ferrero, comunque rispetto alle così anche alle volontà più ampie e più complesse che ci sono sulla sanità e sul welfare della giunta regionale di eh, di Cota perché la, la adesso c'è l'attacco ai consultori, ma è evidente che la volontà è quella di desertificare completamente il servizio pubblico met, eh, perché comunque la sanità è un mercato economico molto appetibile e quelli di mettere tutto quello che si può in mano al privato, al volontariato sociale, naturalmente cattolico, naturalmente cattolico il transista e quindi Insomma ci serviva anche questo passaggio per reperire altre informazioni che sicuramente ci saranno utili per avere anche un po' più chiaro il quadro generale di quello che sta capitando in Piemonte. Certo. Cota quello che, che vuol fare è che i consultori diventino sostanzialmente degli abortifici e che quindi vengano depotenziati, delegittimati in tutto quello che è stato imparato il senso e il significato delle della loro nascita e del loro del loro percorso è eh, che le vengano frequentati solo ed esclusivamente per in, per la certificazione del LUG e non per tutti quegli altri servizi che invece adesso vi sono all'interno perché quelli andranno appunto a legarsi al privato, al volontariato al volontariato sociale, un po' un attacco a largo raggio su tutti quei diritti insomma conquistati con molte faticose nel corso degli anni 70 che vediamo avere su insomma cadere sulla scuola, sul mondo del lavoro, in questo caso anche sulle okay. sui consultori, la determinazione femminile, sulle insomma questioni che, che riguardano i, i corpi delle donne in generale. Va bene, allora noi vi continueremo a seguire. Avete aperto questo nuovo blog che si chiama amedea.noblogs.org da cui appunto abbiamo letto il il racconto e avete pubblicato questo racconto. Aggiornerete sì. probabilmente, quindi immagino prossimamente con sì, le sì, prossime sì. mobilitazioni o iniziative che farete e poi ci sentiremo. D'accordo, molto bene. volentieri e grazie mille per lo spazio. E grazie a te. A presto. Un saluto, ciao. Un saluto, ciao, ciao, ciao.